کتاب اس م مفتاح العلوم تدیزهنا نديبه چې دغه خبره ذکر کړي اوله وا مقام د فن مصنفې او دغه خبره ذکر کړي چې تلخیص د نوم نه معلوميږي چې دا د بل شان اخصار شوي دي دبل چانه څه شوه دي اختصار شوه دي نو د چانه چې راغسته ده د هغه مقام ذکر کړي دا تلخیز ماخوذ من الغیر ده متن یو ماخوذ من الغیر ده نو دا غی غیر څه شعر داغي تعین کړي مقام د تعین د ماخوذ منه او مقام نماخذ منه هو سحر شروع کړي علامہ سکا کی مشهور عالم نے علامہ سکا کی سے یو کتاب لیکل یو داغینم مفتاح العلوم نوميسو مفتاح العلوم العلوم کلی فلم احدی موجود په دې سره علوم الیا علومه الیا یعنی دا کتاب سره علوم الیا کلاویدل دا غید کلاویدو الوا دا درې حصے وو اولنیه حصہ کې صرف نحوه اشتقاقو صرف نحوه اشتقاق پدویمه حصہ کې قسم ثانی کې عروض قوافی منطقو عروض قوافی منطق او پدریمه حصہ کې مانی بیانو بدیو مانی بیانو بدیو دا مستقل جلدو دا درې سی دا دریحی علمون مستقل سو جلدو او غدوی سی مستقل سو جلدو نو دے قسم سالس پخل کو کدیر زیاد شہرت مندلیو نو اللامه قزوینی صاحب د تلخیص د دغې قسم مثالس تلخیص کړی دی دا خپل کتاب بشته حیص بیا د دغه نه کړی ده راغستلی ده نو ماتین اوس د غې لږ مقام ک کوي او بیا لږ را خلاص وکانل قسم مثالس کانا ته په کانمل بالاغبان دی اما بادو فلم ما کانا علم البلاغا او اما بادو فلم ما کانا القسم الثالث دا اقا دا لما دا لان نیو جواب دا لما لا نشت و کانا القسم الثالث اوز دا دو قسم مقام بذکر کی یو حسن غیری دویم حسن ذاتی حُسن غیری ذکر گئی او حُسن ذاتی حُسن غیری په ادوار دا مصنف سرا چر دی مصنف او چت پہ وجه مصنف او چت مصنف په هم څه وی او کارل قسم الثالث مم مفتاح العلوم د مفتاح العلوم نه درې مه ی ساده مفتاح العلوم اللذی حاغ کتاب سن نفه الفاضل چه جوڑ کڑے دے را راج مکڑے دے دل را تصنیف جال المسائل سنفن سنفن او تعلیف چې بینهما مناسبتن بینها مناسبتن تصنیف دیتا ہوئی چې مسائل تقسیم کی جالو المسائل سنفن سنفن او تعلیف دیتا وي چې ما بین داغا مسائلو کی مناسبتون پیدا کی الفت بی بکی سو بی بکی الفت سن نفهو چو جوڑکڑو دلارا کامل پا علومو کی فازل چی دے نه نه نن دے لکزان چی والی د د خو مونږه ثر پاض لا ی چې د چاې د فول نه لکه مونږه اکثر وختفضول استعماللیږ چې مونږه خپل وخت استعمال کو مونږه والله ته پووس کوي تو لباونه به ډېر ته پووس او و ګورنو فضول ډېر استعماللیږي او په کار کې کم استعماللیږي رونو ډېر خیال ساتل په کاري پیرا زو پنج پیر زو پنځپیر کماس پخین رالم مدرسې ته د خپلې جمعات نه منګو اوصل مسلط مدرسې ته راتلو زموږه جمعات کې د شزونونو نشه سره علم له پنجاب څخه ملمان راغلي ټولباو زموږ د طالبان خصوصا دګان وند کې خو پنجاب خو ماشا الله الله لگا شیخ سره سلام دل شیخ صاحب ماته سهوبون بو خدمت دغه کنه زکینه استم. ما طالبانو شیخ صاحب تهوی مونږ تلک نصیحت وکا. خو خیارانی زموږ د اوسره پټوله بد دي. چې لږ څه چې پټو وباسي. هغه یې وتوی مونږ تلک نصیحت وکا. شیخ صاحب ته یې راز خدا ساده غون ته مولایمه. هو نو خپل وخت ضای کو د شقرآ رارح محلا او خبره بد توکم شقرآ رارحمهلهو تعالله فرمیل چې کم ماته یو ن داسې میلا شي چې هغې کې د وخت په ځایه کوون کې د کوفر پتوله کلی نو زه ته خبر نه کوم د په وخت ځای کوونې با د کوفر پتوسه کوم چې دا څومره قییم سی او داداخله کداای کوي او بیای فرمیل ووي شیرخب ووي شه سره قران دې مولا خپل وخت تابع کړو بلکې خپل خوب هم تابع کړو شه به ډډه ولا ګولا شه به لیسمنټ او د کېګم بس ټیک په لیسمنټ تپاسپاسې دو شه به ګینټو د کېګم ګینټا تپاسپاسې اخ خپل وخت هم خوب هم تابع کړو موږ خو به مقصود ګرځولې خوب خو راحت به قدر تعب دې ټ یا راحت کلهکه استراحت سړی وکي نو داره دی د پاارې چې زړی به سبق ته شي د خوب ځانله مخصوود ګدهوللی دی خبره رابر لکه چې دیک کم را نه شي لکه خلک چې سټړیشيود کېږي او مونږ ځان په د کولو سټړی کوو لکه چې اوس کله ته ډې تاړو کله بر ډ تاړو کله برډ د خووره زییا چللی چې نه در ځین نو خپاس زود نه دا کار وکم مطالو که سبق زوت کا لکو کا سوککه که نه منږ نه کو موو ټیمپور شوي د را کا سر سمله اوس هو شپیلی وه خو ته کله غړه کوو کهه بل غړه کوو که را ژي نه خو رای وړبل بیا سملا نه سم د داشان سې خبره ده مشررف خان م ص باړه کوو منږ باړه نو دا خبرم خبر هم تا سره ډېره پیدا من ده داغ یو قاری صب د هغې باتررمشریکو اګه چا بیا نه استاذانو له باتھرومونو ورخړو کنه دایو استاذ دات بل استاذ دې باتھرومونو ده څه نو مشرف خان مو سه سره یو قاری صاحب شریکو باتھروم کې چې مشرف خان مو سه بلال قاری سه باتھروم کې مشرف خان مو سه خود مو سه په انتظار تنګي کنه له باتھروم په انتظار اونو قاری سه په وخت له ډیر غست چتا شپه لکه تله وګمو سه نو چې ته ی دغه شانچل شو او مړ سبق نه را غساو مونږ نستو ما ته وای چې یاره مبا می و دا نه دا او دماتته یاد و د دی قانون دا دی چې دا به ځان لبار راوللي نو بیا به دن نه کاي نو ز دا ځې چې دی نو دی لړ نو دن نه کینې نو ځالې راولیم دن دا او کو با رالو دن و کارو سر به وششي چې تو ته دن نه کینې نو راولې ځان ل چې راوللی ځان طالبان هم دغه ساچک باترم دل شي هل ته به نې خپ ته په خ باندړې کله پ ځې راولې لکه او چې را پته کارهدغه ساې خوب سر هم دغه ساچل کې کاه نو وخت مځای کوئ فاضل دا په کې ژله شپره نو فاضل د نه دی بلکه فاضل لفظ لن فضل کمال ته ویل کیږي او کی. الفاظ البارغ فی العلوم کامل پچا کی تو علوم او العلامه پویا په حرفن باندې علامه عالم کی مبالغه ده تا چې ده د تانیس نه تا د مبالغی ده په چا دا مبالغی ده و وهم د تانیس ته بګي لکه ګورمنګ نه فکر کړه کنه دیوژن الله سره مناسب نه ده ځکه الله تعالی چې کمندنو پاک ته تا د تانیس نو د شبیدو تانیس نه نو الله تعالی تعالی متل نشوي له علم الغیوب راغله دی خو الله متل نشوي ځکه چې دي کې وهم نه چاره تانیس ال علاما ابو يعقوب کن یضا ابو يعقوب یوسف دا خپل محظره اص سکاکی یمن کی یا عراق کی یو علاقه و دا غي سکاکنو مو سکاکنو مو او دغه علاقه نو زکور ته سکاکی ویل کیږي دویم دا وي ماخوذه سکاتون نه دي او د دې کاروبار ز ثرو د سپینو سکي جوړول لیو زوی د روپو کارخانه و هغه کاروبار سکی جوړول حکومت لسه جوړول سکی اقداريوالون سکی جوړي هدي سکی جوړولې هدي واج نه د سکه کی وي یعنی سکی جوړون کې اعظم ما سنفا دا خبر ده د کانا کانل قسم آزا اعظم ما سنف فيه اول مقام ول ذکر کو م... کمال بالواسطہ واسطے قصرہ یعنی حسن غیری والا ذکر کو او ذکر قید دے زینہ حسن ذاتی کمال بالذات والا ذکر قید آزم ما سنف فیہی من الکتب المشہورا عظیم او غڑ دہا غینا چی تصنیف کڑشو فیہی پر علم بلاغت او توابیو کې یعنی د کتب مشورهونه پیدبار بار نفی نفیسره ګور سوال دادی یو سوال کوم چې اسمه تفضیل مستعمليږي په یو د طرق ثلاثه سره په یو د طرق ثلاثه سره په طریق د مانعۃ الجمع په طریق د مانعۃ الجمع جمع یعنی د دې دریو طریقو جمع ناجایز ده جمع صدا ناجایز ده یعنی دا دری واړه دوا په رات للے په یو دی ترق و سلاسو بسی کی گی مستعمل لیگی صحیح دکا نا دوا و دری رات للے چې کا چه اعظم سی غد اسم ما سنن ففی دا مضافن الی حیده نو مستعمل ویل اضافت شو او من الکتب المشهورا و دا چه کمدنسو شو مستعمل ویل من شو تا پا دو طریقو شو مستعمل شو او دو طریقی جمع کی دل سوی ناروا دو طریقي چې مکه دل څخه دي جواب دامنل کتب المشهوره برې لیکلي دي بيان لما سنفه شته کې نشته نقطه کې بيان لما دامن تفضيلي نه دي بلکې من بيانيه دی ما چې ده ما ما موصفهم مبين او منل کتب المشهوره داس شي بيان قداما صنف فيه لريك او من الكتب المشهوره بزايبا نكيزن بالکل سد صحیح یعنی اعظم اعظم من الكتب المشهوره يا اعظم ما صنفا فيه يوشدي قداما صنفا فيه كلك ابهام من الكتب المشهوره چکن رفع تشاپڑا ابهام کڑا من الكتب المشهوره 2 اعظم ما صنفا عظیم اوغرد ده حقنه چې سنف فيه چې تصنيف کړی شو بچا کې په دغه علمي بلاغت کې علم بلاغت کې ډیر تصنیفات شوه نو پاغي کې اعظم چې د نسوکو مستاهل العلوم قسم الثالث مفتاح القايده باسم تفضيل کې دا چې معنا مصدري په مفضل او مفضل له دوړو کې موجوده وي خوب په فضل کې موجود وي په طریقې د زیادت سره لک عمرن زید اعلم من امرن زید امر نه خوبويږي زید امر نه خوبويږي نو څه مطلب شو امر ډوبويږي نه ها زیدم پويږي امرم پويږي خو زید ته نه لګو خوبويږي نو هغه علم چې دی معنا مصدري نه په مفضل مفضل له هی کې شریکا مفذل مفذل کی صدا شاری کا دا خو مفذل کی صدا دل تا عزت پہ دل تا سچیدے عزت پہ عزت په قسم ثالث د مفتاح العلوم کی همو او په منل معصن ف فيه په کتب مشهوراو کی همو خو په قسم ثالث کې څو زیات وو په قسم ثالث کې نو مطلب دا شو چې په هغه وخت کې چې کوم کتابونه په علم بلاغت کې رائی نو پاغی که اروج اعظم چې انسو کو قسم سالس ده مفتاح او پی شوئی بلا دادا چه گورا آزام ما سنن ففیه من الکتب المشعور نو کدا ما سنن فلرکنو من الکتب المشعور که خود الماویس شو جائی نو قانون دا وی چې مفضل او مفضل علیه د یو جنس نوي مفضل او مفضل علیه د یو جنس نوي فایل د اسمه تفضیل او مفضل علیه دا درس نوي نو فایل د اسمه تفضیل د تسوک ته قسمه 33 قسم څه شي 33 او مفضل علیه کتابه مشوره شو کنه ندې به دی او جنس نه نو کیسه 30 کوم کتابي او کتب مشوره کوم څه دي کتاب دي نو کیسه 30 کتاب نه ده دا حجوز ده چانه دي کتاب کیسه 30 کتاب نو دي دا حجوز ده دی، دي کتاب نه ندید ته دي قايدين معلومه شو چې مفضل او مفضل عليه دی یو جنس نه وي خبر باندې پوښتوي کنه منل کتب المشوره دي کنه مفضله منل کتب نا مپذل بوم سوی کتاب بی حالا اینکه مپذل قسم سالیس ده کتاب ده جزد کتاب ده کتاب نده جواب دیتا کتاب دی دیتای کتاب ویلی مبالغتن سیو تویلی نی دا پار دا ترغیب دا طالبانو دویم قسم سالیس دیم افتاح الالوم دا جودا شای شبه و جودا سو شای شبه و نظر دی وجنه چه کم دنو مستقل سو کتاب سو جو دا شایعو علاوالا داویو چه کتاب دو جلد جلده نو یو جلده مستقل کتاب کاری کنک کاری دا مستقل سو جلدو نظر بھی دی وجنه چه کم دنو ورطا سویلشوی کتاب بیلشو آزم ما سننف فیه من الکتب المشهورا آ کتب مشهورا کم نی اکا دلائل الاجاز اصرار و البلاغشو او مسلو سائر دی ابن اصیر شو دا چې چکم دنو دی نہایت الاجاز شو من الکتب المشورا نفان منصوب دی ما وجون نسم دا تمیز دی سوشے دی تمیز دی اعظم مضافو ما سنن ففیه مضافن فدی اضافت کے ابحامو چیدو ما سنن ففیهینا ینی دی کتب مشوراونا قسم سالس سو عظم غټو نو دا عظمت جسمانی نه کا رتبی دی عظمت څه شي جسمانی نه او کا رتبی دی نو دا تمیز راوړو چې نا دا عظمت څخه کمونو په ادبار د چا سر دی نافی سره دی په ادبار چا سره دی نافی یعنی نفا نا د دی کتاب د نورو کتابونو نسوا ډیر او اعظم پاڼه ډیر نه پاڼه مطلب نه دی چې ګنی جله غټو و فائدای شي کډون اوسه وا ډیره وا اعظم معصونی فیه منل کتب المشوره تنفن اوس دا داوښه دا اعظم معصونی فیه منل کتب المشوره دا داوښه څه څه سو د دې یا محلول وتو اے محلول شو داوښه علت نمبر 1 لکونه احسنہ ترتیبن لکونه احسنہ دویم دلیل وا تممهه تریاً دریم دلیل اک سره حالیل اصول جمع نو د د آظیت دپارره درې د لاوي چې دااعظمو وجد د سوا سواب لکوونې سانها ترتیبا ل کوې د وجه د کې دولو د دو دی کثال نه انهها س ددي کو توې احسن الذي دی؟ كتب مشوره ونا ترتيبا لجهات رچانا الترتيب ايشوا احسنها در خيستد دينا نو احسنها ده احسن اضافه چا ته شوي دي ها ته شوي دي كتب مشوره و ته شوي دي کانا مستمسد الاسم بدل اسم السبب بال منشن نو لكونه احسنها ده وجود کی دلود دی قسم ثالثنا خيستد دي دی مشوره ونا قد بار ده چاپ سرا پیدبار د پانو سره، پیدبار د لک سره، پیدبار د عربیت سره، رفد ابهام یو کولا ترتیبن ترتیبن دای منسوب را د بتامیز راوړو چې دلته چې کمونو احسنیت هغه چې کمونو بچا کی مراد ده په ترتیب کې مراد ده لیکونی احسنها د وجد کې دلود دینا احسنها ترتیبن ډیر خستد دي قطبونه ترتیبن پیدبار د ترتیب سره، د دې کې او ټک سو خبرشته هو